Bismillahi Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. Allahun Jellal wal Ala falandrojm vetem pretindim te fale kërkojm. Ne salaudata dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedit Sallallahu Aleihi Wasallam bi familjen e shokut dhe të gjithat ata që i ndjekin këtë rrugë ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërullarëzoj, kemi filluar se të flasim për ndryshimin, do kemi thënë se kjo është temë e gjerë, temë e madhe, përfshin shumë dimensione të tjera ston, por kemi përmendur se do të mundohemi që të perkufizojmë së paku në disa pjesë që mund t'na ndihmojnë inshallah për një Ramazan më cilësor, më kvalitativ, që të ecim përpara drejt ndryshimit pozitiv. Dhe kemë diskutuar në takimin e kaluar ndryshimin që duhet ta bëjmë në aspektin apo në fushën e të menduarit. Dhe kemi thënë se na duhet besimtar i mençur, një besimtar i cili begatin e mendjes që ja ka dhënë Zoti Xhellahuala për dorë drejt, edhe në kuptim të fjesë të tij, por edhe në zbatimin të kësaj fikën praktik. Dhe duke pas parasysh se njerëzit kanë përcaktuar standarde të ndryshme për mençurinë Ne pa dushim dhe pa uha mëndur fare, e dim se standardet tona për të përcaktu se që ka është mënqëria, e që pas taj në drejtim të saj të përmirsojmë dhe ndryshojmë, janë ato që vinë nga fjallë e Zotë Gjallewala dhe fjallë e Pjegambirit Alehi Salatu Heseram. Mirë për duke pas për asush se neve në duhet shumë mëte për një zbërthim praktik i kësaj, se sa teorek e atër kur bje fjallë për praktikën n nuk kemi tjetër për zgjedhje poshtë që ti kthemi gjeneratorëve të para, atyre që Zoti dëshmoi për ta dhe pejgamberi alayhisratu sallam se ishin në nivelin e duhur të kuptimit të fesë, të zbatimit të saj, ishin ata që me të vërtetë standardet që ata i përdoren dhe kriteret që ata i vendosin, edhe për menxurinë, por edhe për tiroja që neva na duan, mbetën të pandryshueshme. Prandaj Derësi sënë tëmë nuk është sikur se derësë dhe zakonëshme, ku ka pika dhe ka në në pika dhe ka pasaj degzime e kështë më radhë, mirë po ja mundu me përmblidhë disa thënje të njerët menqurë që të si dhe si praktikë, si një model praktikë se kurë themi duhet me e ndryshu mënyrët mënduarit dhe duhet me e kultivu menqurinë besimtari, qëfar realisht në nënkuptojme këtë që s'paku të kemi një plan, apo të kemi një strategi praktike, dhe të kemi edhe një orientim praktik, ka duhet me ndryshu. E pas taj dikush ndryshu me pak, e dikush me shumë, dikush me nga kjo pak, e dikush me shumë, kjo e qështë e pas taj që i takon qdo kujtë. E pas paku do të munduemi me lene Allah Gjallewala që të përmendim se që ka i bjen me ndryshu mënyrët mëndumit, pasi që kemi treguar bazat dhe thëmelet e kësa i temi në, në, në takim në kaluar. Dhe atje ju kam thënë të ndërëllëzër se, duke pas parasysh këtë problem, neve nashfaqen krizat të ndryshme njëtën të të përdeshme. Dhe kam sidhë shambl e mëllirit i cili me atë gurnet i bluan atë që vendusit në tëhë. E dhe ne duhet të konsiderojmë mendjen tonë një gurri që bluan atë që vendosit në të, e pasaj delë si produkt për mes gjuhës tonë dhe për mes vepërve tona. Andaj duhet që atë që bluan mendja jonë të jetë e ndëllidhën me besime dhe bindjen tonë, që pasaj fjallët tona dhe vepër tona tjene përpudhje me atë që kemi besuar, e jo të këtë dalimet më dhasë farë dinë me ndodhën jetën tonë. Pra ndaj të ndërruve lezër, me të drejt shumë prej djetarve të kësoj kohë kanë thënë se kriza që në si besimtare kemi, më shumë ka të bëj me mendjen tonë, se që ka të bëj me dijen tonë. Do të dhëtë, më shumë kemi problemë, se nuk po dina me mendu drejtë si duhet, dhe si pasoj e mendimit të gabuar, për marim vidimit gabuara, se që në eses në mungën dhja. Kë nuk do të të se në jemi mush me dhije nuk në duhet, apsolutesht, ne kemi nëvojt gjithë mund për dhije, mirë po, me esit një argument praktik nga jetë a unë e përdesme. Ne edhim se besimtari mësën për të vepru. Kjo është qëlim i mësimit. Dhe nëse shikojmë dhe analizujem gjendën ton, a shumë veprime që ne i bëjmë, e që nuk janë regull, në gabime tona, në fjalë, në vepëra, në qëndrime, gabime tona, a vjen si pasoj se nuk dim, Nuk mu dhemi se nuk dim Se i dim shumë mirë teori kështë e kënë nuk bënë Nuk on regull E dim shumë mirë se si duhet jemi me zveti E dim shumë mirë se si duhet jemi në këtë aspekt E pësë nuk jemi? Atëra, kjo është më shumë atërë ndërri dhe pësë nuk, nuk funksion me ndja njërë Nuk analizan shumë dhe sa duhet Për këtë arsujë edhe Të ndërozër Allahu Gjallewala për man Se banorët e gjëhnemit Kur do të ankohen për gjen Nuk dhe të ankohen përshka këse nuk kanë pas dhije Por dhe të ankohen përshka këse nuk kanë mendur dhe këse dhije Dhe nuk kanë mendur në basë këse dhije Andaj dhe thonë Leukunna nesma'u au na akilu Ma kunna për ashabis se air Ata dhe thonë të kishëm me ndëgju, këm me ndëgju Zërin e kësaj arsyës dhe menjë, logikës dhe mendjes Dhe të kishëm me përdur këtë mendjes si duhet Nuk kishëm me përvënun në gjëhën e ma pëtanë Qëse atakania ata nuk kanë gjendë shurt në kuptimin e veshëve. Ado kur Allah o thot ankesat i sikur ti ke më ndëgju, nuk është ankesë për dëgjim të zërit të tingullit, jo ata e kanë dëgjuar tingullin, por se kanë përpunu tingullin, se kanë përpunu për mbahet me këtë tingull e ku më e përpunu, ku është fabrika përpunimet? Përmes mendjes së të gjonaut. Prandaj nuk është përlimës ata s'kan pas informata. Qësa atyre që nuk ja ka arrit ditoria, kanë tërënd të pasajm ditë gjykimit ata. Diet Ata që s'kam posë dhije, njëri si kam ri, a pësutë që është dhija, s'din, a ka, ka pejgambera, ka, s'kam ri kur, ka jetu në ku kur s'kam posë pejgamber, ka jetu larg, kjo që është e trejtuar të klibët e besimit, në akide të trejtuar të kjo punë, qëfar status i kam këta njësë ditë në gjykimit, këta në të posaqem, ka mundësia i kamohu, ka gjëra që duhet me besun të, mirë po, katër të të posaqem ditë në gjykimit, pse, nga se nuk ka ditë e kitab se skan tetin posaçëm, asë këta kanë ditë, atë nuk është problemi i dijes, sa so është problemi i të menduarit në përputhje me këtë me këtë diajtën. Prandaj edhe Hasan El Basri rahimullahu korrek ja kanë përmend ndonjëri i mirë i devotshëm, ka un filoni i devotshëm, filoni burr i mirë, ka thon se si është mençuria e tij. Jo një ditë njerëz na po tregojmë për devotshmëri, ti po bëj për, për mençuri ka thon nuk plotsua te fjaja dikujt nëse mendojn se ka plotaftë. Kur nuk është inteligjenca e kuptimit. Am kuptoni kur nuk është më kupt më thon domosë kërkohet në nivel gasallaxëlojë katalonjat inteligjencë. Mirpo për çfar mënduria po flasim? Për çfar të menduar po flasim? Po ja ulojm këtu në burrave që kanë përgatitur fjalët këtu në miqit para jush, edhe të shojmë se kta kujt i thotë mençuri? Ai thon nivele akademike, ai thon shkollimet Ajthon aftësis për me kuptuar, ajthon aftësis për me ndzon më për mësh, apo kujt i them këtë mençuri? Dhe si e para, si e kanë para pa, çfarë standarde këta burrat mëdhai kanë përdorur për me konsideruar sa apo bëhet një ndryshim pozitiv në rrafët menduar apo jo apo? Kjo më rëndësi me kuptuar. Ne këtu ka shumë thënie. Ka shumë ndzimje që i qasen kësaj teme nga kënde të ndryshme. Edhe pse Konga këtu thënë që i kemi përmendi, kemi trajtuar në kadrin e djersave të tjera në në takime të caktuara, mirëpo mendoj që edhe këtu e ka vënë shumë të përshtatshëm, veçanërisht kur ndalidhet me temën e javës së kaluar atë. Për. për fillim është një thënie e cila mjafton kjo. Besoni që mjafton kjo thënie e mençur dhe shumë e shtrajtë si një udhërëfyjas për bryshimin të ndëtimin në këtë rafsh të muajnë Ramazan e përton. Sufjan e Theuri, Rahim e Allah, e për cilë këtë fjal nga njëri i dishum, i menqur, i devat shum, i cili medvërdit ka, ka lënë në pasvejt e fjal shumë të urta që njështë të shërbejme ato fjal. Wahb ibn i Munebbi, wahb ibn i Munebbi. Kë njëri ka thënë kështu të ndërruhez rëpëton. Ma ubi dhe Allahu Bi mithil aqëll Nuk është e mundshme E adhru Allahon me diqë më të mirë Se për mes mendjes Dhe arsujës të nda bëtën. Kësë është ajo mendja Që përvërsojnë nga Argumentit ja Së përflasënë për atë mendjen Që shëtit në hamendje Jo bëtën. As për atë mendjen që është e kundër të e që menduris Së përflasën për këtëni Përflasën për Do të të kvalitetin e të mënduarit për bol bindjeve, për shambull aftër. Do të vazhdoj me thënin, me qësar me sërru për qëfar me ndi për flasim. Një njëri për shambull, i cili donë me e nënshku një marveshja. Donë me e nënshku një marveshja. Ashtë shenë e menqëris me e nënshku për lezu, apo shenë e menqëris me e nënshku duke lezu dhe pasi që ka lezu, cilë është menqëria? Ajë që e nëshku një marveshje, për e lezu, nuk e thuj që mendon t'i njërëpëm, dhe i mend ka, për po se ka përdojrë mendjen. Dhe dhe, dhe nuk është u munges mendje, në kuptim të aspektit mental. Po përdojrimi i duri këse mendje për balë bindjeve t'u avdhen. Ti a ja ke besun që të mirë, a ke menun nëherë për balë sa që ti e ke konfirmu qëka i bjen kjo avdhen. A di në qëka i bjenë me thonë, la ilaha illallah, qëka i bjenë? A din çikaj i bën më thonë çë muslimanët vëllejmut muslimanët, a ke mënuar për këtë punë? E çikja është ato? Po ne me zgjinim mënuar, ani çka të mësojmë pronë? Këta të mësojnë çu është duhet mënuar, ka duhet me orientu mendën tënde kur bie fjalë për koordinimin mes bindjeve dhe veprave dhe fjalëve tona këtu në radhë. Për këtë ka von një mënjun më smiri atën Allah xhallahu ala qutun. Nga sa aj ka standarde të caktuar na dhurojnë Njerëma që adurojnë Allahu subhanahu wa taala me të qenë të çudhet, jo apo. Për shembull, njerëma që adurojnë Allahu subhanahu wa taala me qulë eni aduroj, e mos me vet, për shembull, çka aduroj, çka Allah ka përcaktuar, e qëllimi çka është? Për shembull, ai synon qëllimin. Kjo është që më aq vërtet. Përto nuk duhet shkoll. Duhet me të përdor begatin që ka Zoti subhanahu wa taala kaq. Andaj ka thënë Uab Ibni Munabbih. Nuk mund të konsiderohet i mençur një njerëj Deri sonu ku plocën 10 kushte. Ku në kurs u hap ibn Munabbih. Di kush komunsim më thon hoxha ka argument, sepse flasim na në fik, as na kide. Na po flasim për përvojë të cura që njerëzit i kanë nxirr nga kuptimi i tyre të fjalës Allahu xhalla wala të fjalës së pejgamberit alayhis salam. Prandaj këto 10 ti merr dy, merr pesë, merr 10, çmërimsi Mi në po shikaj standardet e të parve për menqërin, që ka përna duhet, kriterit e ty të të ty në. Pra ne ka thonë, nuk ka mundësi me kun i menqër, diri sa so nuk i plesën dhe të kushtë, dhe të kriterit. E para ka thonë, me e largu dhe me qenë të tjirë të sigurë nga mendimadësia e ti jepëtën. Nuk ka mundësi me kun i menqër njëri mendimadë. Absolutishtë. Sa so, mëtej për njëri u të e guet, mendje madhë, aqma, aqma, dhe më honë në të kuptimin popullor, së edhe arabeshtë, aqma ahmak është të apëtanë. Në të manë edhe na, Shqipë i thune ahmak. Ahmak nuk është një që mendunë, pa e që së më nënë. Nga se ka thunë Omeri radiallahu ta'ala anhu. Nuk eshë faq dikush mendje madhësinë, e që mësë tjetë pasoj e një mangësie që e njën vetë në tjevën, kjo regullovën. Njëri mendje madhë të ndërlozër dëshërën me, me mbetë në e përsi, për s'ka kvalitetë për këtë e përsi. Andaj e aktivizën mendje madhësin për të asikruj e përsin. E ajë që duke i nënqmu njerëzit, ajë që duke refuzu dëvërtetën, si kërësikuan hadith, ajë që duke refuzu të miren, Për më shumë mendim elsys don me qenë i lart, ky nuk është çka është me njerë. Prandaj standardi i parë mëngjulis është modësia. Prandaj ka thënë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, është një vepër që shumica e njerëzve nuk i kushtojnë vëmendje, derisa ajo është vepra më e madhe që e bën besimtarin. E kanë përcyllarsta ajo nëna e besimtarëve ka thënë tevadu, modësia thotë. Njëri me kon modest. A plot kuptimi i këtij modësia është një gjatë mirë, po, një rimën që është fillimisht modest. Prandaj është i sigurt edhe ai, edhe të tjerë janë të sigurt nga mendësia e tij. E dyta është është njëri që vazhdimisht shpresohet e mira peti apo. Edhe ku nuk din çka ka komë marr vendim, nuk din çka komë thon, njerëzit shpresojnë petisa e mirë komë thon apo. Nga sa është i mençur apo. O thotë, ë e bën veten Burem të sigurisë për tjeret Se kur që ka thonë pegamberi sallallahu sallam El muslimu Me nseli me el muslimu Në Emilisani huajedi Besimtar është taj që të tjeret Besimtarët janë të sigurit Nga gjuë dhe nga dore tjë Për ndaj, unë nuk e di Qëfar reagimi ka me po filoni Nuk e di, a me me sigur Se të tjeti matur E që kjo shtë i mequr Që arin të tjerve Tu asiguron fjaltë edhe qëndrimit të tjë tjë tjë sako so, punto me bebo, me bo gjithë kush pinë apo që ti jemi të sigurt na nuk jemi të sigurt për shembull nga një teatër kushtet çfar çfarë çështet e tjera tënd për shembull mos pajtimi i caktuar kundërshtim çka do të thotë se premimet e veçmirë që me pos prandaj i menjë që ka dhënë vaj i më në bërtaj që icili arrin me ishiru të tërët se premimet e mirësi do të kenë ata e 30 ka thënë Njëri menë qërë është ajë cili Pasën dikën që ka qenë para ti Nuk qëllë rrugë për fillimit tën, Se nuk dim ku e qëtë Këqyrë rrugë për para që i ka njëk do njëzë i tën, Që kërë të menë qëma ap Apo nuk shpik për veti rrugë Po njëk rrugë që E ka njëk dikësht për para ti Se është rrugë e sigur Na i të ndruzë dhe sëtë për shambu E moni shambu Konkret nga i ta për detshme nëse ti Por di sa utkuqë nuk din kam jamojt. Një rrugë është, do të qesh pak më, më më më pa rregullumë, edhe vetira janë shumë të rregulluara. Pomja jashtë më tha, "Më ambësi rruga qënd shumë të strumë mirë, ndoshta ju është." Mi po njerëz që një mirë thun, rrugë mirë thon, kësë rruga do rrugë që pishë, kur kush i ka ro halo, as dim çka bua ta ku shkoat atje atje. Do rrugë që po ishet بكra i kan radosë në amrukur. E çikë rruga që po është pak pak më do të lartë që është pak nuk është e asfaltuar sa duhet e çikë kush i ka rro ka mbryapton. Të rimëqem. A përzid komoditetin e udhimit, me përfundimin e zëmt edhe të panjur apo zgjedh pak parahatin e udhimit ama arrit në sigurt. Çollë ne bën një rimëqem. E çikë është rimëqem. Kush ka fon këtove? Kush kush kush e ka këto ndryshime këtove? Prandaj prandaj të ndrozor Nikon në Ibn Abbasit s'o kon ofër dia me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pak shumë në gjeneratë kanë pasur mes vetë ta bin sahabët i kanë pasur edhe si pasoi një krizë që shkaktu politike një krizë ku është vrar Osmani radhiyallahu ta'alano kanë filluar me vetë ku e ke marr këtë frak kush ka thon kështu kush ka thon kështu aki dikon që të rin përmos prandaj ka thon i mohammed rahimullahu mos merr as një fjalë mësë merë asë një bindje, nëse nuk e dinë ku e ka burimin e dhe. Ku o kja për? Kosh e ka thonë për djetarë e këtë? Për ndaj kemi noi për me i certifikua, me i legjitimu, si ku se ka thonë në dhesera. Shumë për për për një të në, a ka thonë të i kusha jo? A na po kujtëm që i ka thonë? Përsa adhurime tua që i bënë për shambullë të thu, me dvetë, kush ka thonë kështu? Qëndërimet sakt Udhës e drejt, me emër të pasimit të sunetit I marrë me qëndri me caktur me nga njere Me kush ka thonë Po më do këtë filoni E kumëni filoni të që filoni A që kështot të dina, a që kështo feja Për të dhej besimtari E ka zinë gjirë në fordhë Nështë ta din pak A ma ta që e din e ka të sigurës Këmërën sija për tërë Ku e më bështet Sa njerës dhe kanë Subhanë la ju së po flasë Për që Ama ka me rëndësi dhe ka me më shumë rëndësi për çështjet e rëndësishme madhe që ndoshta kanë bën edhe më ytra që është diçka më e shënte mundsë në fytyrën e Tukës një ndërtuaj çendrime për ballë jetës së dikujt, e gjakut e dikuit, në të dikujt, në fjalë Hamendjes pa asnjë bosh, pa asnjë zinxhir. Mjafton që dikush ja ka muksën në aortorri, ndoshta e ka shoshnuar aortrimin e një lat dikun, edhe mundësisht i ka ra dikun në burgu edhe jo kjo është e mjaftueshme që fyroni ato hakun apo ton. Njëri mëshëm nuk bën kështu ulaport. Nuk bën kështu. Njëri mëshëm din, kë e dinë që ka paraardhas që në bosht asoj ndërton mendimet e qendrimeve. Pandë kjo është punë më ndërshunë qendrim. Certifikoj çelëmet të tua, legjitimoj kush ka thonë kështu ulaport. Ku e ke kit aty? Unë e kam kuptuar. Ëmir po, pra. ky po that unë s't i mëshëm. Çu ky po that unë s'është i mëshëm. Po thot e ku mar pi kiti pi kiti açi kjo sti më aq më. Pikujt e kemor Allah. Ai ti kuptuat rrit. Ekstremator. Sot ni ni ni ni ni san ma thirt me e blesh subhalla deri ishin 4-5 dëgjone me gjithkoh malira po e fen e merr në trafikin mbas parë merr fen atë. Mbas parë ku dëgjone merra fat. Açi stofeja? Antaj shikoj kushtimi me ato. Ai ti kujdeset ku po merr. Pe kujt po merr. Ekstremator. Po gjithashtu thot Ibn Munabist standard i i një ritme që më është ai bëhet shembull për ata që vinë pas tijtën tash dikush bốt shembullsum bốt për më shumë spoku për fëmijët e vet dikush për akrabat e vet dikush bốt shembull për mohallën e vet dikush për qytet ka njerëz në shembull për njerëzimin ai është shembull për dikën tjamë spoko ai më shembull familjet tona një ritme që thot ibn ibn monab bashta i thëlle a i të regon model në familje e nuk le janë që dikush me konë modeli familjes të i, apëton, një hollam, jo, apëton a po, model po, unë i kom dëtjerë, ata unë i bi në shpi, apëton e po kërër e për shambull me një shpi 55 mendime, apëton a po kjo e ka një mendim a e ka një mendim së po flasë kuptimet, përmënaj që jenë pranushme, që silim përmëndime që kështu janë kështu, apëton Gruja ka 100 gonksaide, burri ka 100 gonksaide. E djali ka 1 tani këçja të shëngon 50 me dhëbe me një shtëpi atë. E kush e modeli kujtu këto vllapo? Ka ne kanë model. Nëse nikur e familjar nuk ka rrit me kon model i shtëpizrat. Po ka leju që mangësitë e ti dhe dhe putinë e ti dhe habinë e ti dhe pa pa atë atë at, vëmendjen e ti me keqporor dikush të më hinj shtëpi ti. Kë po do sot të më haqë? Unë jo, kë po do? Që kë sot të më haqë më po. Qësh lejon ti ollo. Qësh lën apo. Prandaj të ndron një më haqë më thashëlli, parë cilë familje vet. Ibn Mesudi ka hyrë në shtëpë dhe ka punë letër shkruar në Kur'an. Ku është kjo? Kush e ka prur këtë? Ko na e kushika e ka prur? Përshëndet e ka prur. Qësh kushika, e onë këto? Kon do të më vëtu për çka më prutësh mbi japë? Andaj ka thon mua kjo koshika si ja, ja, i thoni s'vjen te na më kurr ato. A kuptuat? Se po m'konkurent model s'e leja japta. Vim në sudet të shtëpijave, mërd dikush më ia msua akiden, familjes i vrin mësuet, i vrin sudet në shtëpë vet. Po kjo çka i thën kësaj puna mua? Andaj është model për dha cilmastia japta. E më spa kuçi cilmastia kush është? Familja jote. Gruaja jote dhe fëmitë tëu. Shtan minimumi çdo të më kuqëshëmbull për ta. E tani zënë sa dush. E pa s'ka kuptim me kon model për Kurë dikon atje a familie, këtu pun, për për në familje nduhetin këto punë ne komperment kanë nduhet por do të thonë në kuadrë të sa peigambërim përmend Kur'an nuk hi është një se kanë go djali edhe i brëminë se kanë go baba e ka përmend Allah këto si përshtime, ama në sens në sens është që kur e familja nden gën familja tjetër, kur ai ndër merr masën e dhura, kur ai bëhet model, kur ai u aplocën kërkesat e modeleve, to po, ka se si modelet më plusu standarde që është në kohën ti model, vepse e me titull babë, ja, që e së krymë punë, osepse e nonë, jo kështë të përta. Po du shme pëllëcu, së të modeli ka standarde, për me kohën model të shme kohën 1, 2, 3, 4, 5, pëllëcoj e vla, edhe më bushe zëbrastinë në familën tone që mështë ka në nevoj me shetitën për internet, e ku të kuftë, ti bo në modela përta. Dhe ti kalzoj i kushe modeli, nga se ti e për të Në dimë imagjinë më çka ky kujdes ka dallo. Kontingenti. Jo, ja, jo, ja, kësu ban. E ti ku po shkanti? Kjo është imponent, kjo është dhun. Jo, ja, jo. Ja. Kjo është kujdes e Allahut. Ama kur e dhun këto? Kur ti për vete, ama dikush dënëj kur, kur gjë. Veç me me Muhamedit ky s'po pëlqen, por për shum. ja, të jersa, taf, ta shumë. Jo, kusum bosh model. Se suni bin njerëz atë. Sunë bin fmin ton të që e ki mirë. Ama kur e ki me bindje, kur e ki ti konkret, ti vija atë të pomosh me kon model. Part, a kjo obligim e kjo më dërë Ka thënë pastaj E për hasta është I menë qërë është taj njëri cili E pranan E pranan Në në qmimin Në Adërim dhe i zotit E nuk e pranan Kënarin në më katim dhe i zotit të të të. Kjo është i menë qëmë shumë kja Kjo është i menë qëmë Kjo është i menë qëmë Abdullah el-Umeri ka qenë njëri në të kalumën të nërëzërë. Ka posë shumë gjemot, ka posë, shumë. Mirë po, ka qenë i divjumë, s'ka qenë rrugën e drejtë. Edhe njës e kam pasu. Ka njërzë, pasu i njërzë, zhë shka. Edhe ka dërështë Allah o gjelë lorës, dhuzua, dhe, ka e ka kumëtur rrugën e drejtë. Edhe o këthujo dhe. E kam po njërzë, ka vjenë Njami ka ulur te xhollartash me nguçur duhetu. I kanë thon, "Ku je konë valla ku je ard?" Ë iblisi, ke iblisia, i thon, "Jo nguç, nefsën. Je kon atje, keta tashin rrugun apo ton. Të ont tashin rrugun apo. Ke pasnata pasu, çu ku je ard valla e tungahet me zonën e vendi këtu më unë japta." Çka ka thon? Ka thon, "Ti je në bish të së vërtetës, për mua kukëtës kukëtës, a, a, ba, më adorsë më kon në kok të së kotës," thon. Apo, çka është më aq më këta? Si se ka gole pasust, si ka gole privilegje, si ka gole benefitet, në qovë se është në logarita, asaj që është i binë, në si nuk bënë me shku që është të matë. Që kështë i meqë më, në njërës, kanë ti të të mlaj, ata për ti të se jekin keq, jenë encyklëve të të dijes, për së një jek do rola, pejnit kote, edhe pse e dinë së që është të, zë bënë me konë që është kjo po thot i mençuri që rrugë të rrugën e kapta. Andaj në këtë letë këtu puna po. Me dal më thon kaç e kompas. Sokon mirësh këtu puna po. Tash dikush i bën më thon para 10000 vetëve më thon çfarë thotë. E dikujt i vjen më thon para 2 vetëve. S'ka më kujtë vetë më shumë apo se, se vetë kërkosh. Dikujt i bën edhe më shumë më thon për ballë 100 vetëve. Vetë, S'ka gjale. Para kujt do koft? Më mirësh më kon i paraspektu më dikun qështë ati me gjujtë a ma je mrena asoj që i thot i badet apo se me kun i ndërumi, privilegjum anë e ka njerë dikur për shambullenim filoni e kalon namazin pse? pse është iritu nga sile dhe musliman vabton po mirë është e vërtet që sile është më rëndsi na i qërtuj muslimant dhe se të buon sebeb që me sile vabton mirë po a i me kun i meqëm Se kërëshu në mozën pëse dikur që s'ka ditë mësitë me të më lau tëmë Apo Kështë, a, a, a, a, a, a, ka arsujet e ka lau gjënë leuale për shamu se Unë e kështu i falë ama më shkelë qënë komën, bërë tështë që në gjamia e zbot, alshma, për që ashtë të shërë përri Kështë, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku Ma mirë është qasja të tashkili kryi komën, skogale, ama ji në ndërshtim so me Allah xhallahu ala. Se sa më majt dinjitetin në thojza, po ku? Në mëkatim dhe Allah xhallahu ala. Standardi i i i, i josht i web i nuk më be panierit më aq më është më është dashur për të është varfria në halal se pasunia në haram tonë. Por ta ky është i më aq më. Ama ky shumë më aq më. Pse, se, se ndaqë bo një knaqën me vërfri, ndaqë mere pasu në haram, kometohë së so Allah të ka caktu. Apo? Apo? Veqë e kje huqë rrugën edhe ke që? e kje gujtë për avaktit. Qika që? Ajë që e njëkë me haram, a ka mujtë mja morë Allah të mashëm se që ka dojshë Allah mja dhonë? A ka mujtë? Ska mundë si, jo, vëllohi, si. Allah dhë njërë. Jo, Allah, ska mundë si. Veqë Allah ka dhonë që se i rrugë, që shtë shëtë O gu të ka marë pikësoj rrugëja pak ma topëtan, ma, ma grumbull. Ndë kjo së është imenqëma këta. I menqëri e pranan varfrinë për halalë, e rrafuzonë pasuninë në që ofësa është më hara ma këta. Që këtu e në të njërë thamë i kalzua ma, këtu e jetë është kjevla. Kjo është jetë me ndryshume të madhë njëri, jetë në përdeshëma këta. Standardi i, i shtatë ka thonë është ajë që e ndërton standardin e jetesis në bim Do më njëm bi lakmi Nëse dënë me më marrë një qëka atë, kërëm punë po qëka po E pse për shtëllë ma shumë më... Për më të regua Po njëri meqën me të nërëzër Nuk e ndërëtën, si kur të dhe me të fillim Nuk e ndërëtën kënarin Nuk e ndërëtën njëri meqën Lavdaten Nuk e thurë Sukses në ti Nbi qka Nbi lukës Apo? Odmë kazu që saot në konsertën që a di... dini unë kam po folni aftë. Me saot më kazu që duhet më di. Ësë ka këtë imagjin me Allahu. Ne s'ka oksë ato. Shikoni për shembull ata ata që në dunia kanë arrit, kanë bëu sukses. Për shembull, i shojm vullai mund të komkretor shtet ato. I kanë tishat më të lira nëse afton se bajgit do qalablak të na çënçë top. E kanë kapërsyata kompleksin e dukjes deri dikun. Bajgishëm e kanë kapërsyë apo? Apo kampote në kështu standard nuk ka dhuqi ai i prandaj, që si dhe, më aq më i di shumë ai aty ku tjetra vao prandaj jeri më aq më të cilë endorton standardet e tuat në mjaftueshmëri ofton në mjaftueshmëri në mjaftueshme për vëti për mejetu mirë po në fitim po në fitu 10 fish më shumë se mjaftueshmëria por se ka për vëti ofton e ka pastaj çka thon pegam esum en efale bi hakeza wa hakeza pa të një mjaboh paktire, edhe të një mjaboh pëtë një aftushën pas eftën. Po, që është të njëri meqëm atë. En teta ka thonë, i meqëm është tajtë cili, punt e mëdhajët e ti, i zvoglen. Punt e voglet e tjerve, i rritë. Jo e kondër të aftën. Taqështë që të ajnë atë meqëm atë meqëm. Pse? Pse? Pse? Nëse ufëse e ri punën tone, të në të shëmë, përra një punë me që ishte për para, të së ka cilësh vë që është punë e mirë. Do këtë vete që jo dhe ju e që përhesap, për në është asënë varë s'ki më nejtë, vetë gjënetë këmë shku drejtë avta. I do këtë i kuqë është avta. A këra zvëglen veprën, e keboj zvëglen, ma të kallon për në hajmir hemëlla, zvëglej dhe që të n sha do thalamo bo halamo bo atjerva çmojo asha filoni alhamdulillah famin gjuna do staja ç po shon nga puna ti është ajo hisja e vogël po me bë më ndruk kohën më shumë në është është e madhe ku e diun çka ka po filoni andaj çmojo të tjerva rëti vlersoj të tjerva a vetës pakosh këtu kurë ski vëmët atë çu është një rëmazh vetë një çit pik më pas lazem vetë çipik më për të qatu më ndryshu bajagj kena punë me vetë vetën, standardi i nondë ka thonë, i menë që është ajë cili nuk lodhet së shërbyërit e tjiret, që kjo është i menë që ma të. Të nërënëzër, Ablajë Mbarejko ka blinë nga ushimet e shtrajta, të ka pasë, edhe i ka thirë do fukarat që është në ongërbo kapëtën tajë, të të i kanë thonë njerëzit, po këta nuk din që a kjo është shimë Allah, s'ka hongën nuk së kur, nga s'ka pëtem të bledën ma lirë edhe nginë, ka thonë se këta nuk din e din Allah, a po, nëse kam pëta me ditë, nga se shërbimin dhe njerëzve është puna me, ma dhe që ki më cimën që i mebo, a po, me shërbimin njerëzve, a po. Në Koran, fjalla, kjo është tem që do më gretu, në veç një dobi Disarë, Allah gjithë ka dhe ka dhe në Kurën, jes tëpë dilë ka u më në gajrë e kumë. Allah o thotë, ju ndërën me tjërtë, ju ndërën, jeni argatë pëntorë të zotëi, ju ndërën, ju ndërën pëntorë, bëjën tjërë me pëndu për taftë. Nëse shikujmë qëfar vende ka ardhë kjo fjalë, që ka ka ardhë për para, dhe të shorë se, gati gjithë ven dhe vendhë ka ardhë para dhenjës në ruk Allah u thirë me dhonë e pasaj thotë nëse e ngreni dorën i bjëndo që është i ndonë një qëtë ju vapëtëm në zhënë këtë fjallë të ma dhe e shtrajt shumë e shtrajt e Hasen e Basur Rahimullah ka thonë Hasen e Basur Rahimullah nëse dëshërën me dit prej ardhën e pasuris e aki halal shikoje shpenzimin e sajë apëtëm subhanë Allah Aj që pasurija ti shkon shpesh në projektet hajrit Minimu gjamis, minimu një muslimon, një fukareja, po Shumë shkon kështu, kjo është ej se prejardër është halal Pse, ku e din të me li, këtu e në punë në loja Që allahë për tosh problem shumë Se më nëson gjithë kujtë me bojë kështu, hapët Kërët i shetë do që i bojë kështu Po në krasime sa ju kamit kjo që i kanë bojë shumë pak Andaj nuk është kriterë, hapëtën A kuptot? Tekush i kam milionat i kaftur haram e 10000 jeh ja per halal. Nëse ajo të 10000 ja ka halal 10 ato, çka toja ka marrë duitë ka që dikundjet rapto. A më ne ses ç'i to mat atë ato? Mos ul në kur. Ka së dikush më më më nësta? Çfarë lloj nevoje që ka, ndije, në, në pastuni, po jo në autoritet, në fort, çka do të thoftë ato? Thot web ibn Nabi, mos u marrzit kur. Se shërbëryri, gazet, me shërbëryrë Rabbetullah është përzgjedhja e Allahut xh.l.v. ka zgjedh Zoti xh.l.v. Ka çënëri për njerëzve të pasën të kaluaran. ë Ka pasën muslimane, po e harohet se ka pas Kabilën. Kursoja njëri i pasën në kon, e thuat për ta e ka hap gjithmonë e ka hap shpinën dapo për njerëz. Po kaja ka punë shpirtin që do hap. Ne kuptojmë njerëz merr ato ato po vim këo u lodh më do ëv e ka paçi ka mundsi me bëu diçka që e prish këtavon ka la pa shkoni pak tani ha dini mos dosi sot e kam shil Tiran e i ka thirr Hoxhallart ka thon funi pak për bujarime ka dhënë pak së virë mënimu dhe sot e mar pak veten apo se m'kan lodh ata us guzejni qitafton subhanallahu ata i kanë urgjë sot ta mirë të ka përzi dhallah e ka alhamdulillah shkoni tash i ka thirr Tiran pra di ka veten i ka thirr nesër apo ama mi për zon ja ja mi njëri, më kapal, më kare, një një kare, për zon ama jam njëri m'ka pa mëu kërnë në lodh në kafa prit pak mos fal A bërësh mos në 2 orë të tëra, se kanë i fort punë. E tani, ka se mos u lodhë, ka se është përzgjedhi Allahu xha lut, ka përzgjedh Zoti miniun njerëz votë. Me çka do të qoftë, me çka do të qoftë, fjala e mirë është ndihmë me kësem radhën. Ha shub, shub, të farsh ki nse që këto të jësh një ndërmaçëm apo të. Çi kta kuj kampani një ndërmaçëm, çi këto një ndërmaçë Allah jebën. Na duhet me ndryshuar mënyrën të nduhemi të anë kë drejtim. Edhe ka thonë dhjeta, e ka thonë për dhjetën mosmvet. Fortë është e madhe dhjeta. Cilo është dhjeta, ka thon kur diş në sokak e takosh me njerëz, gjithmonë le duket vetja që je më porse të tjerta. Kjo sot më nënçmu vetën në Romë. Po kjo është mos më përdor të metën e dikujt për më apo të vetës begatin, e kupton? Ka sekon njëri për shembull, e din që ka meta, po e koshtin e planuam e arsye 80 metë të ti, duke i pashtmetë të tjerë. E je 17 metra ti. Jo, jo. Su ikurën pas 10 metra që është ajo arsyeja. Amona. Kjo më është më i plotse ona. Kjo kënd është këtu e keq, apo këtu i ka të mirë. Kjo s'është për më e nënçmu veten e as më imbilozotier. Po kjo është për më hap rrugën vetes vazhdimisht që tenton nervsi më e mbyll rrugën e përmirësimit. Çiçka standarde. Këtu janë 10 standarde që ka përmend Ibn Munabbih për njëri më tash. Andaj këto më ftojnë, udhërfyes për më ndryshu, më nënshmënuam atë. Tjetër thënë se dash kohë shumë të apo di sa periudhë ne po t'u i për përmendam. Kam thënë fillim tentuesazi se ndryshimi që do të më bësh edhe në fodulrit ton, po të fodulët është ndërlet më më në, atë më ndohemi të apo. As ngosënia apo. Prandaj se përmirësohet mënyrat menduaret sco çora para reflektuar në mënyrën e folurit atë. Është kthidhe kështu e kanë bëur ulemat përpara. Prandaj dietari i njohur Ibn Hibani, do rohimu llahu ka qen dietar edhe në laminë e hadithit, por shumë laminë tiran po edhe ka ka libër që ka shkruajtur për mençurinë. Ka përmend me dhjetë me 100 raste shembuj që shonin më shumë. Ai thotë kështu atë. Thotë gjuhë ka 10 funksione njëri me qëmë kujdesit që se cilin funksion me e përdur në kohën e në vend e duhur ko njerëz në, dhe shumit sa Allah në falë mund të jemi kësto jo që nuk e përdurim jo që e përdurim gjuhen për shambull me funksion të duhur po jo vendur po jashtë ta funksionit krejt hecë s'ko lidhe gjuha me këtë funksion njështë të përdurim ma shumë gjuhen për të avto për ndaj a do me përmisu gjuhen a dëshiran që gjuha me fun në drejtimin e duhur duhet më të orientuhem me, me, orientu me analizën e gjuhës, thonë. Me çka analizohet me me të menduarit ato. Prandaj ka thonë Ibn Hibani se funksioni i pore gjuhës është qartësimi, thonë. Ti nevojë më t'qasu di ku diçka më spekuluam. Mi ka thonë diku çka duhet me qasu bëhet përmes gjuhës, thonë. Çka nuk kupton kjo? Në kupton kjo machun, se njëri meqën e dinë se nëse dikush nuk e mërvesh me gjuë, s'ko më që e mërvesh. A kupton? Pra ndaj mundohë që me e përzidh fjallurin për katës për bolë njete që i për ju fletë o lopëtën. Njëri meqën nuk është taj cili, për shambullu ju fletë ju fletë njërzve që jënë të rëndomë nuk kanë shkullim të në altë. Apo? Edhe, do mi kalëzuhu ati, pë Çfarë smujë këo? Të mije ku më shku. Ajerën po, jërën dom po kurdo kohë më shku. Ti ja, e përmanë 3-4 shprehëratin është apo. A jasmëroj se ka bota, as çka punë, asë mures ku çka i bën kë punë? Po kjo. Osia shpëgon me terma që ai vetë është dashur me përthyti këna vë. Jo, njëri martë ti ai ai e përballni pacientin. Ai e përball një, një të rëndomtë, ai e përballni fmijë, ai për ku je dikun? Për të rë gjuhën që të marrësh një njerëz të lopën. Nuk kanë nevojë ka ka me, me, me, me, me, me të demonstruo aftësitë fjalorit që kemi me për fjalë tjetër, që vetë djeka e morrësh këna, po s'ka ditas vetë këna. Nai përdorëj Peygambëri sosm ka përdorë gjuhë që kanë kuptuar njerëz. Allahu xhallahu ka përmendur se kanë dërguar pejgamber me gjuhën e popullit që më morrësh. Prandaj duhet të morrësh njerëz. Nuk është aftësi, nuk është mençuri me u aptithë njerëzve, me ka thënë që ne dimë fol. Jo vallë apo aftësi dhe mençuri është me përdor gjuhën që njerëzit më morrësh atë që shëtë të të të minë hibonja përë. E dujta ka thonë, është gjuha ka funksion, menzirë që ka ka njëri më rejna, apëton, a në rrujë, rru, ja, ka në thonë djetarët për para, se zamra është, zamra është një, një en, e thejlë, nërso a luga që në zirë për iso e është gjuha, njëri mund më mshifë që ka dënë, më, mësë mi po e të rathënë gjuha, nëse në por dikon mënon diçka kërc, ose ki binit këshia, mundesh me vështirë për ta shumë, ama diku ndërshat gua fol diçka për ta. Prandaj ruaj se gua jua funksioni saj është me nxjerrja komran e atë. Prandaj mundo me përdor në funksion të duhur atë. E treta ka thonë është mjat që njëri përmes ti ja përgjigje njerëzve. I përgjigjet. Për këtë arsye domthonë ka a vë dikon sflat atë ose merresh a as i diqë gjatë a majit asht çka i bën këtu folell apo te ka po lloju me don diku të përgjithë më gjuhë përgjithë Prëjet në duhur ka thonë pastaj gjithashtu është gjykatës që ndon më s'një zonë andaj funksioni i gjyuesit është që më thon ti kërc ti kim kurse ka këtë mundsi aftë prandaj kur të vije koha që këtu gjuhë të funksionon me këtë detyr për më gjiku fot ibnje ballin jerë më shumë din ç'u përdorun. Kujdes atë. Montim e djuh, ka mundsh me thon fjaçë, ndoshta skedosh me djikun. Mirpo, ajo kuptoi se gjikem se kthi i ke thon keç, kthi i ke thon mirë ti ke darta. Ti a dikur për shemb u thot filon e ka pas keç. Zotë me djikun, jo ti zotë zotë djikova. A mundon? Ai ka ka na na çka themi. Bon gibet gjysore, thot unse pata për gibet vëllai, po ti pata se pata ke gibet apo ke bu problem? Po apo Andaj gjua ka, me gjua da njeri, da shtës, da shtës, da kujdenso. Se mund është që menzirë gjykimet e sa të zat, pastaj mund tjenë me me pasoj, apëton. Teterë funksion ka thënë është ndërmetsuas që përmesaj kryjnë nevojt e tu e dhe të, të tjirë, apëton. Andaj do njeri me shkup, me ja krytikur një pun, apo, gjua është mjetë që ki mundësi me ndërmetsu me pajtu me së njerës, apëton. Andaj për dara, Gjuëm, njëri menqër e përdur gjuëm për të i shërbytë të tjereve me u akru nevojët. Jo me opështilë punë për të përë. Me i pajtu njerët e jo me i do njerës. Ande i përshamë të qush. Pajtajnë njëri mes njerësve kur mes dy pallve që janë nështar, në kundërshtimë ose në konflikt shkanë thëtë Allah, s'diveq, ishë allan pajtujnë nëherë ja përë. Sëmë allan. Kësë është menqëri, allan. K Ose ë uh, njëri për shembull uh, ka probleme me me me, me gruan me me burrin dhe kanë problem duhet në ambasadore do më ndermërcu për me zgjidht problemin atë shkon iacionale më tepër atë atërënë. për mes formulimit gabum që bën atë prandai për kur don me e përdorrë gjuhën në funksion të ndermërcimit thot Ibn Hibani njëri me tën e përdorrt për t'u kryer ndërveqjet jo për të ashtu probleme të tapa Gjesto për ka thën prej asaj që do të them është funksion i djues me ta përshkruen gjërat, përshkruen gjarjet, përshkruan diçka, përshkruan diçka. Prandaj një i mençur e përdor gjuhën për përshkrim të duhur. E shtota ka thën është mjet që largon urrëtin, do të them, largon mrzinë pe te kujtapo. Prandaj Njesë ka mundësi me gjuë, me largu shumë urejtjeve. Ka mundësi me largu shumë konflikte. Për mes një fjolet mirë, për mes një shpjet mirë, për mes një shpjet mirë, për dore gjuën këndë fuksion, me largu urejtje, jo me shtu urejtje, jo me shtu armitësi, jo me shtu përqarje, për dore gjuën për nësës ki mundësi me largu armitësi, me zbut armitësi. Në s'ki mundë si me bom miks, pa akuz, minimizajnë shërën si këndër shtonër e armik, me qka botë kjo? Për me zgjuhës, për me zgjuhës, për me zgjuhës, për me zgjuhës, për me zgjuhës, për me pegamberi, sa sëllëm, kur korejshtë e me këste kanë akuzua, kanë shpivë për të, qka s'ka në, qka s'ka mu për të, a ka përdur gjuhën, për me ez, i ullë të nësërit, gjithmonë është shumë të zbutë se tensioni autor. Pa njëri më që më thashë që përdor gjuhën për më zbut. Jo më shtua thellimin e problemit autom. Për këtë ka shembuj shumë, po i kemi do fjalë tjera, kjo është vetëm si shembuj se si i e maqën, shambuj, prim, e ka ndaktuar një shtet më që, për shembull, këtë veprim gjuhën e këtë më radhën. Gjithashtu ka thën ë Wab ibn Munabbih sa prej de Fungcioneve të gjuës, rulleve të gjuës është mjetë që shtënë dëshuri dhe lidhme s'njerës. Do me të munësh me zbut, me largur rejtje, edhe munësh me përfitur të tjera të. Me një fjallë të mirë të, me një fjallë të mirë të. Pra ndaj, kër pejgamberi s.a.s. ka pas një, pa thëmë, këso kushtimisht një problem familiar, nësi pasu e ti ka marë vendimë që me u ndaupe i grave të tij bojkot një mujë ditë atë. Dhe kjo ka qenë me vërtet situata e roën Medinë. Ngase familja e pejgamberit sasëm ka pasur rol të madh në misionin e tij atë. Shumë ka pasur rol të madh në misionin e tij atë. Familja e pejgamberit alay statuson. Dhe kur e kanë pasur se pejgamberi sasëm tashmau ka një problem me me familjen e tij, janë mërzitur edhe për shkak të pejgamberit sasëm, por edhe për shkak të misionit. Madi Omer i ka thonë Resullullah Teala anu se kur kanë Medinë ka qenë në them, i ka pasur gjend Medinë ka menduar se një ushtri e madhe ka vendosur të marrë muslimohet tashën mrzit. I ka thonë sahabët Omerit, nuk është ushtria po asht, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është në bojkot grave të një muji ditë. Prandaj ka pasur altmall, të ndroze familja e pejgamberit, ka se të ndroze shtëpia pejgamberit ka qenë që sot për shembull, sot për shembull, në shtatë so ministri i kapta, so çeviri ka, so so njerëz në mujt më majt. Edhe misioni i tyre është ka, mi tritatçi kaçi. Ose te kalon. So më shumë tritur rritet. Ashtatet për buxhet, ashtatet për njerëz, so njerëz, so so so, so punon administrator, so shumë. Të është e mundshme më majt këjt. Pejgamberi mos kapos, mision para rahmetin lil alamin. Për këjt botë ata thonë. Apo and e shtëpi aty ka qenë organizatori Kryosur çka bota kët mision. Për dha të ndezur Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot ka ndodh do kujt pigrave të pejgamberis so sallallahu alajhi wasallam Aisha si ka ndodh mos me pas mundësi me kompenzoj ditë e ikrut Ramazan deri në muin Shaban avë. E kanë pyetur pse s'këni mund të më gjenu? Ka thonë shukulën bi rasulullah keni më qen zonën e pejgamberis so sallallahu alajhi wasallam. Angazhimi i madh u konti se nuk kupton sa i madh do që angazhimi Antai Kërkpega mund ka pas probleme familje, ku po ta kriza hatash më madhe çapo ndodh tash apo. Nëse bardhësit kryesorët e misionit kanë kanë një problem ka shkuar mirë me folën pejgamberesëm ka dhon zban me hijapta. Që pejgamberi s'ka pas kur rritor të deri ato. Njësh kanë një ndalav ka vendosur rritorin që mos tin kërkushëm. Ka ndodhur mirë me kërku leje, dy jerrë zban me hijapta. Herën e tretë me kërkullië, nuk banë. Kër dal e dalë pijamistë, e ka thirë pegamaës, eja, hena, po. Kër ka hipe, Ömeri ka pa që së ata të nësenu me pështira, po. Atëherë, Ömeri ka fillu me fshëllë të mira, po. Në po, ka thonë pegamaës, i ka thonë pegamaës, në detë, atë që i ka thonë? I ka thonë, eja uh, nësullë Allah, na me kelitë kërë në konë, i këna pasë gratë manë kontrolë, Ma, ma burra e në kon Po kërë arëm me dine Në nësart Ma liberal me gra E graat e nësarve Në i prishnë në graat tonë Ata është po në hipin mi kryo bëtën. Në të kuptim që Kuptaj e Rasulër, ase, dikua, besëmë, Rasulullah Se është rreth i kanë dikuo Për të besëm e Rasulullah Bësje që pegamer zonë Omeri thë hadhi vahid E nja u bo E dytë atani i kathon Kathon nja Rasulullah I këm thonë hafës hafësë, qikë, ameri, gruja, Hafës o kënë qik omerit Gërë e pegamer zonë pse ti shtecsoj ti pejgamberin dë, e të anash më shumë. Te skinoi mu mu, mu mu për ka punu shetsu. Ka të më dëgojë çuni po i foli çika stama sot do bëj pra ndër të shpija për shkak journalistave. Normal kuptoi këtë punë. Ka buësish pejgamberson e Amerika e tash po ulna ka fillu tani muhabet me folar apo. Ne me tensiono u pa kaplasë. Me shka me dju me fjalë se s'kan diskuton të pejgamber tas me argumentas. Me fjalë të mirë Mundësh më bota. Muj më më më afro di kon shumë, shumë vallallaj ata. Mundësh mundësh më më bota di kon dashum shumë me një fjalë ata. Prandaj përdore gjuhën, kjo është funksioni i gjuhës ata. Njërmërgjua më përdor për më me më më më kriju meç dhe më më urroi të armesh në me gjuhën e tij ata. Dhe ka thënë të, e nonta funksioni i gjuhës është më bot disponim mes njerëzve ata me gjuhën. Din son me fol, din kur me fol jo po shaqo dikush më me shkon megjithëse më to i disponum dalin e nervozum apo o stimun ole vallë njëra apo gjithçka i podike s'pat muhabet që nuk nuk janë ishte nuk e lan gjyst apo me çka i ai më thon mi rris ti ka rre asëu ka, ka marr parat me çka i ka i ka nxirr njerëz me fjalë ka ka njëri që 10 sahrën haram me qysh sahatin me lotë me çka e disponon ai ka lënë rrok me ju bë po do të më thoni ibn ibani njëri mençur e përdor gjuhën për me i disputuar. Më bëj më më thëni ëmbol, i kanë shumë partë. Jo më keni bezdesur. Ka ka era edhe ti na na mund të fyesmë, më bëni lëshën për ndonjë arsye. Ja për shembull, rrin me mendënjë çoftë që lëm puna, 2 orë udhëtimi, 2 orë që analt do të, të, të, të më fal, do të më fal, vëllai. E kuptoj që ama, njeriu që kupton ngarkesën e këtij botë, mund më konë bezdeshëm, mund më, më konë një minutë në nçmum, banë dera mora vesh apo Laj, me kohë njëri i këndshëm, i këjshëm Me kohë një pranushëm Këtë më shë më po për nësë gjuhës atëm Edhe edhe dhe ta ka thonë Ka mundësi me gjuhë Me ingushlu dhe me jo lërgu brengat tjere vë apëtanë Ka mundësi shumë apëtanë Je dhe një për shambull Kërka qëllimama Hamedi Rahimullam Borg Edhe ta një Ka pas pak që Me njësë me, me reta një buat problem I ka thonë e të shëngat I ka thonë Po famrën për hajnis po vot nom jam thon. Konti bele di për çaj i hi thon. Po sabër. Fatim Muhamedi Rahimullah, çka fja fjalë është ma që mga një tem, një fjall, ja mërzina, për fjalë më të mëshëm gabon do vinë jetë më thon. Me fjalë, më ka ikë mërzin apo? Fatni për gjeturr. Fat kam qenë shumë i mërzitur si pasojë një sprovë të madhe që më ma kanë shkudhur të njerëz, me fjalë me intrigë, shumë kam qenë i mërzitur. Edhe kanë tentuar plot njerëz më, më ngushëllu, po Dyrisa, po të rras më të aku me njëri i dishën, pëjmenqën. Edhe e kupte që kam kandohet. Bon, adin ka njëra plage që ti shkaktojnë tjetë me gjuhë ose ata që ke pasë i mëtë në ta që ki lidhën me ta, ata me ta bu një e fhtirë, like punë eftirë në këte gëllën njëri ka lajke të punën. Tha dhe që ma ka thonë një jetë? Wallah e dhe ma ka hjek, krejt më kejt më mërzin më karzun të tukë. Në gushlim matë matë thotë njëtë temë së këmë dëgjua thëmë E që e ka thonë? Ja ka citu ajetën surinë Muhammed E ka citu këtë ajetën këllo hëtë E përda është të zote gjëllë u alë Këta s'kishën me thonë që shto A e ka liju Allah këtë me ndodhë? Ka kërë i këtë punë Allah? Thotë vë Allah e thë u se këtë ajtë kërësë këmë një thëmë E i ka ndodhë dhe E i ka ndodhë dhe As Mërzi, Amerika, o meri ka o mos të një dikon që i ka më pëka këtë dhekë, mërzi E bubek kërdoj i ka ngushtu me një jetë Ua ma muhamadun illa, rësul Ma me desh nuk është pas, i zirgu me allatë Në që ose i vdes, ose vritet, që ka bani jo, elëshoni rrugën e fejë, e zotet Ane shikon, kajt atë a shabë, për kitë fatkesi, ka që të madhë që i ka ndodhë, i ka ngushtu me ja Me një fjolë, anë i bëni i meqëm, me i ngus një rimërcëm e por do juën të do të funksionojnë. Kalova shpejt do të funksionen nga se komo si shumë me me shërua edhe shembuj për marrë tani përfundim. A po të rrezon për dhe të qetuar 10 funksione gjuhës. A pa po dikun që një rimërcëm edhe dimëshat ku të rrezon? Për shembull. A pa po dikun që një rimërcëm gabon kërdh për gojon për shembull? A çka po, është përmirësim më vonë? Një rimërcëm e orienton gjuhën në funksion të Qarimit, në funksion të shpjegimit, në funksion të arsjetimit, në funksion të ngushlimit, në funksion të disponimit, në, fu... në funksion të pajtimit, andaj, maje në në kontrol gjonë edhe shikoje, ta është për du me folë, në cilën funksion për du me folë, në cilën dhe me që, mënaje, për ne ka dhënë fatër në basurë, e mëllasë e besimtare, para se me folë, e pëjtë vitën e ti, e pëse për flatë, ti falë, së kushkohë, pa më pëse për flatë Zdip se foli, e më zi pse po fole? A mos zi shuj po? Do të më di pse po fole? Apo fole për me të lëvduar një ars? Apo fole me ngushlludi këna? Po fole më ashtu më zinj dikujt. Ti kurse më në neç veç dashur fjalën. Vullai s'dashsta. Ti më keni më aq më këse mënu. A mënu? A janë njerë i ka mundsi me kë gjuhë shumë punë me botë moja. Nëse din me logjikën e ti, me arsyrën e ti, me orientu në drejtimin e të, në drejtimin e të e duhu raptë. Koha kalu shumë, për duhet që një fjallë me lezu Që Na më dimonë beshe që shumë një qalë shum, shum, në Ramazan Uab ibn i Munebbi ka thona Qaj që i thamë maherë të lapet Të jelëzumë edhe një fjallë tija Për men uab ibn, ibn i Munebbi të nërezër Quzën në konë besimtari i këfjallët Jo i hutum, i habitum Edhe pse hutia dhe habia ko paskoj, bënd, jemi njërë dhe mu në muhabit. Mi përthat, u ebë ibnë mënebbi, njëri i menqër, ku i deset, në e në menë këtë. Njëri i menqër, ku i deset, që, tjetë i vëndëshëm maksimalisht në këto katër situatë atë. Gjithë në nukon i vëndëshëm, ama i menqëri, mundohë që spakon këto katër situatë atë, dhe menja me konë maksimum. Nuk lehen hutijas, habijas, zvendosjas Më duhet me qenë në maksimum i menqëri Kur Këtëm e para Sa ato një nëgjë i fiha rabbe Në kun kur bënd doa edhe i lutë Allah gjelë le vola I menqëri i morë metë të tëllo nuk shëtit Ga hutija, habija Po në tjera vene ama Namaz Hutija dhe habija bënd doa edhe metë kështë kuj kol Zë banë kështo atë Andaj mundot me e pas të fokusu, i menë qëri përqëndrohet, fokusuhet, e mbanë vëmendjen në momente kur e lukët allonjë e lëvalet. I vëmend shumë. E dyta, kur është i vëmend shumë? Në kuën kur e logaritë vetë në t'jefën. Shumë i vëmend shumë. Ti kur dhe me logaritë dikom për shambullë që ë, është që pëtë vetë mashtrua përë. Ne bëmë, a është ta që ç'sto apo? Mirë është. Ai po ashton apo? Ja të s'tan ashtu, ja ka da ka dal. Jo ti apo në spodgaj apo pungaj? A ne kurrëve i dvëd vitën nëse ti qyt me habitatin. Me habitatin, me të morë doporat. Si vëmendshun? Ti fshin, ti merr ato. Ana nirë më e ç'mi mod më na ty. Ja ja ka da ka dal. A di pse fole kët fjalë? Le ti a di se dyshini akon a bësh po ti. Ja spëlohej. Apo i vëmëndë shumë, i fokusumë, nuk nuk zhvëndosë, nuk habitet. Kur, kur e logaritë vetë në ti, e soher e logaritë besimtori vetë në ti, i menqëri gjithë dhe ditë. I menqëri gjithë dhe ditë. Tani sot pakuhet me qëria, rallohet vëtë logaria. A kuptuve? Tash, i menqëri gjithë dhe ditë. Ma pak i meqëm njërën një aftë. Tani njërën vjetë, kur heqaftëm kurs 0 minuta a e do diçka po shkon te atje. Te apo to qe shipimsonte, çu shi ki fjalë, çu ki veprat, ku je ti? Ku je nis ti? Me lavarit vetë ti. Pse a tha kët fjalë? Mfillën, fillon naje kë edhe çshtu fole. Pse fole? Pse u ulje atje? Pse? Të duhet gjë të topa. Mi fol vetëm. Mi fol vetëm se kam ose i ul atje nalt se kja thon unë çdo du se kta s'bamul para me. Po. E të fshyt tash ai vjen mirë, kja s'vjen mirë pra? Apo? Pse u i dhën filonin? Sepot arsyem u jtnu. Nëse po po poto se joteu jepota. Ji nu vepsë nuk tha, nuk tha Hajxifiloni. E ka ikurn Hajxhi, edhe t'ka pre. Pse Hajxhi nuk tha atë? Apo? Domethën, do të kismoj apo? Kismoj. Andaj vëmendja tek llogaritja, jo jo zhvendosja. Me se kur kush nuk nuk nuk, nuk llogarit fitimin e tregtisë dhe sa ka fituar sot me vitut, dukshitë më vitu, zor. Jo ona qoftë, ja, kishull boll mirë me cente këtu. Se do të thënë, më bëmë huq pak vëmendjen. Din me livrit cifra shumë, apëton. E po vetën do në këtë logarit, ku i ke i me të vëllat, apëton? Ku është për... E vajpë i mënebë i thëtë i menqëri, fokus në katek procesive të logaritës, apëton. E treta, thëtë është, kujdesit dhe vendja është e fokusuar edhe në këtë momente, kur është në shoqëri me njerës, apëton. Kote një përshambull, të netë me njerës, përshambull, në rënë nej që së ashtë t Vallajë ti kur ti thua, atë kemo ora pse kishësh të rekom të paraftyrë të njerë aty ha njëri më i vjetër. Po vallajm habi të ngupt, ha, e ka mos sohbet pra. Kur je para njerëzve, kjo ti e shpogulesha. Moj mecë aty, kjo li ke kontrollovën tonë tani. Ta prjamose ose ose fjon mas njerë të dikush. Shumë shumë na çuditë me ato fjalë që i tha fjon. Pse beçka thash, jo vallajë se pas na vret, ha. Themon. Ma s'pejt me thonë dikush, ma e fokusin, vëmendjen kërë i me njerëzë aftonë. Se mësh me lendu dikën, dhe t'hera tani mësh me kërgu allahat paja, t'ani i menë qëri kujdjetë eftonë. Të këmë që shpimone, të ullet që shpo bote, të këtë fjallet që shpo flete, të këpytë që shpo e bëne, të këtë veni këpurë. Këtu është i kujdjetë shponë, vëmendje eftonë, nga se gabimet në masë njerëzëve mundën me qenë Rëndaj, njëri kujdeset se qysh për prezentohet për atjirë. Dhe e 4, të ka thënë, është i kujdes shumë, maksimum e 4, ndezën alarmin, në momentin kër është i vetëmuar, aj edhe knacit e ndaluar hapten, së habitët. Këpado njerëz, njën të mirë munon, si të mshilë, Allah unë afalë, derë në sobës, habitët. Me hi kësë duhet me hi, me qyshka në duhet me këqyrë, eksi më kujtë është afton. Nga se Allahu xhallahu poshtë që kanë. Këu vë bashkë, po do kurvet mëut me paratë të dikujt, çfarë thotë? Edhe knatës i ndaluhm është apo, edhe kur të vetvohet me çka do koft atë? Kujdes. Vëmendje më Allahu. U habiti është. U habiti ka marrë 2000 euro. U habiti. Jo, la sabito. Jo i më anjë sabito. Janu habito. Zgabem shumë zi që është ardhën atë. Jo, ja, jo. Ja. Po atë mos mos mos e bër vjetën me ton zgabem shumë u habita. Jo, jo vëmendjava, se sjon tuja ato. Në këntuja, prandaj kujdes maksimal. Kujdes maksimal, vëmendje këtu. Që një rimatch ku e mund të fokusojm, nuk lënë me koni i pavëmendshëm, i humbur, i hutum. E që pastaj këtu di me bëu gabime se atë në këntu falshme po ta hap. Prandaj këtu janë disa përis standarde që i kanë një shtëmemencë dhe që padyshim për ne mund të shërbëjnë shumë që ne me ndryshuar mënyrën e menduarit edhe të ato të para atë tek djuha por atë me ndryshuar mënyrën e menduarit në këtë moment kur duhet të kem të fokusoj më të vëmendshëm edhe kjo është ku pomenon ku kimet kur i të zotit ku kimet kur i me njerëz kjo është mënyra e menduarit qysh pomenon fokus të vëmendjes më çinë në një virëne e durë koha edhe fjalë të të shumta kompozish me me lezu, lezu sontë mirë po koha kaloi Që zotë në sallallah xhallahu ela që zot na bën më të mençur. Me nxyrjes që ne na mëson ç'i na dhua Allah xhallahu ela. Me nxyrjes që na mëson si të fol me njerëz, si të më njërz, ç'i shme u taku me njerëz, ç'i shme e shuzu gjuhën tonë me me përdor vijen tonë e gjithë ato që padyshim janë të rëndësishme kur bie fjala për mënjunet menduarit. Prandaj kjo është një model, thash, për modeleve që mund të na shërbejnë Në lidhje me ndryshimin ton, jo vetëm Ramazan, por gjatë tërë jetës, gjatë tërë jetës sonë. Allah na mëson me ndryshimin këtë muaj të bekuar Ramazanit, ashtu si kur është Allah i kënaqur, ne vetëm bëhet edhe një jo për Ramazanin, do ta shfrytëzojmë inshallah të javë që me i dhunë sofuzime prapë me njerëz të mençur, por në një dimension shumë më të ngushtë, shumë më konkret që ka të bëjë me adhurimin dhe konkretisht me muajin Ramazanit. دينو ناش نتائج بليف الله يبارك على تتميره وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا